رسول <تصفيق> الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم تطفحنا في الدين وعلمنا سأوين واهلنا صراطك المستقيم ثم أما بعد سلام جملكان صليمان nur pegawai perkwasan masjid mujahidin tuan al-hadi hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh alhamdulillah sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan Allah Subhanahu wa taala malam ini sama-sama di rumah Allah Subhanahu wa taala memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan masa yang Allah luangkan kepada kita Yang Allah berikan kepada kita malam ini sama-sama insya Allah Dalam majlis ini kita sama-sama membaca Mengetahui dan memahami pesanan Yang ditulis oleh di Imam Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Dalam setiap karangan beliau yang masyur Al-Azgar Al-Nawawiyah Kita tahu juga dihadirah mislim-mislimat mislim, Mudah melihat sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita kamu sama, sama mendengar peringatan-peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kitab dan tulisan Imam Nawawi Rahimahullah Taala. Imam yang terkenal dalam mazhab kita mazhab Imam Syafi'i Rahimahullah Taala. ...yang telah kita bicarakan tentang taksiah Imam Nawawi dalam kuliah-kuliah yang lepas. Maka mudah-mudahan yang kita duduk lapangkan masa kita di masjid ini dengan niatnya -niat kita dalam masjid ini mudah-mudahan Allah terima amalan kita bersama sama-sama kita mempertingkatkan kualiti amalan kita. Kerana kita sekarang ini kita menghimpunkan pesanan-pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan zikir -amalan ataupun doa yang sepatutnya diamalkan oleh umat Islam, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya memberi kesat dan berbekas pada hatinya dan meringankan anggota badannya untuk melakukan ketahatan kepada Allah maka mudah-mudahan terkesan dalam kehidupan supaya kita pati, supaya kita lihat hari ini ramai datang masjid, namun dia lah ramai datang masjid itu mampu berkesan dalam hati-hati mereka yang datang ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala dan semakin lama semakin bertambah ramai Islam datang ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala so, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi Wasallam, sallam man kunna fihi wajada hadawatan iman ada tiga tanda setiap terdapat terdiri seseorang itu maka dia telah mendapat kemanisat iman Ayyakunallah, wa rasuluhu, wa Iaitu siri yang pertama kata Nabi Bila masyarakat itu menjadikan Allah dan Rasul Paling disintainya Berbanding dengan perkara-perkara lain daripada kedua-dua Maka Tuan-Tuan hadirin hadirat Mudah-mudahan dia sebagai usaha kita untuk menambahkan cinta kita kepada Rasulullah dan menambahkan kualiti amalan kita. Kalaulah segala dunia kita boleh tingkatkan upgrade rumah kita, kita upgrade. Tambah macam macam lah yang tak ada balkoni nak tambah balkoni nak, yang dulu tak ada ikon aircon, tambah ikonnya, kereta yang dah punya kecil di diupgradekan di yang kita suka dan sebagainya. Kalaulah perkara dunia kita mampu untuk upgrade kenapa untuk soal ilmu kita ini tentang agama kita tak mampu nak upgradekan ilmu kita samalah dari dulu kita belajar agama waktu sekolah hendak sampai hari ini tak menang sampai tofak diupgradekan maka malu kita ter Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kita kepada Allah subhanahu wa taala mudah-mudahan tentuan sedikit malam ini sebagai usaha kita menambahkan ilmu dan mempertikatkan kualiti amalan kita tentuan hadirin hadirat mislim-mislimat kita masuk malam ini pada muka surat 23 bagi mereka yang ada citab boleh buka dan citab al-azkar karangah imam Nawawi rahimahullahu ta'ala yang diterjemahkan dalam bahasa uh, Melayu kita ini oleh penterjemah Syed Ahmad Smail dan kita khayalan Awang Singapura asyarat pokok yang banyak menterjemahkan petak-petak agama dalam bahasa ibunda lah maka berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darin amin berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala lima pada ma makna kita Ikhlas dan niat baik dalam segala amalan. Tentuan, Alhamdulillah, Islam dan Islam, Imam Nawawi memulakan kitab Al-Azgar yang terkenal ini dengan memulakan bab ataupun tajuk utamanya dengan ikhlas dan niat baik dalam segala amalan. Nak menunjukkan kepada kita betapa pentingnya niat dan ikhlas dalam melakukan sesuatu amalan baik, tuan-tuan kurungan itu, itu kata-kata penerjemah, saya tak baca lah ha, kalau, tapi ada kitab dia buatkan kurungan di situ maka kurungan itu menunjukkan itu adalah kalam atau tulisan penerjemah untuk memahamkan kita apakah maksud yang disebutkan oleh Imam Nawi rahimahullah ta'ala maka Imam Nawi terus Mendatangkan beberapa ayat Al-Quran Karim Dan hadis Nabi SAW Untuk menyatakan tentang kepentingan niat Dan ikhlasnya dalam melakukan sesuatu amalan Maka kata Imam Nawawi Allah telah berfirman Imam Nawawi kena cakap dalam masyarakat lah lah. Jadi kita baca ni terjemahan Maka sebutlah Allah telah berfirman Kata Allah Ta'ala Wahai orang-orang yang kafir! Sesungguhnya Allah beri makan kepada mereka dari segala sesuatu yang Dia mereka. Sesungguhnya Allah beri makan kepada mereka dari yang Dia kepada Allah dalam keadaan berikhlaskan mereka kepadanya sepenuh sesuatu yang Allah beri lagi Lai yanaan Allah nupumha, waladima'uhha, wallahi yana luhut takwa min kum. Artinya tiada akan sampai daging korban dan tiada juga darahnya kepada Allah, tetapi yang sampai itu Ialah takwa kang surah al-hadid ayat 27. Berkata imam berkata Imam Abu radhiyallahu anhu maksudnya ialah niat baik tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka sebagai mukaddimahnya Imam Nawawi melatangkan dua ayat Al-Quran Al nak menunjukkan kepada kita betapa pentingnya niat dan ikhlas dalam melakukan sesuatu ataupun segala-galanya amalan kita Maka jadikan yang permamanya warna ini tidaklah kami tidaklah diperintahkan kepada kamu wahai manusia wahai umat Islam illa liya'budullah melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apa diperintahkan kepada kita kata imam kata Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahu dinan hunafa Beribadahlah kepada Allah Dengan penuh ikhlas Dengan penuh keikhlasan Maka kata para ulama Apa maksud ikhlas? Allah? Maksudkan. Ikhlas ni biasa kita sebut dalam Dalam bidang kita sebut ikhlas Namun nak huraikan tentang Kefahaman ikhlas ni tuan-tuan Masya Allah Maksudnya Imam Nawawi datangkan dalam kitab ni Dalam bab ni begitu panjang sekali perbahasan yang tentang ikhlas nak cerita nak ikhlas ni suatu perkara yang sangat-sangat sulit nak ikhlas niat semua boleh niat tapi nak mencapai roh ikhlas itu Masya Allah maka ada tingkatan-tingkatan keikhlasan sebab itu dah ikhlas ni disebutkan dalam satu hadis hadis kursi yang disemukan oleh Imam Husayn dalam kitab risalahnya. Risalah Risalah Husayriyah ha, kalau orang yang raja ilmu tersawuf, kitab ha, Risalah Husayriyah ni ketenahlah teman -teman. ataupun kitab Hikam ibnu Al-Fa'illah Sekandari ha, ini antara kitab yang masyhur dalam ilmu tasawuf nah. kalau tak silap saya di miskin ni Dr. Jahid dah mengajar ha, maka dia menguraikan kitab ada Hikam aini nota pelajaran secondary yang juga eh, mengajar ni sikit di, di Gonggok sana kami panggil juga mengajar dekat insya Allah. Itu tentang tau. Maka keterangan tentang salah satu syariah itu disebutkan dalam satu hadis Nabi menyebutkan hadis kursi menyebutkan Nabi bertanya kepada Allah tentang ikhlas. Dan Allah sebut sirrun min asrar ikhlas ini suatu rahsia. Rasiyah aku kata Allah subhanahu wa ta'ala Syirun bayna abdi wa radji Ikhlafi suatu rasiyah antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala Saya pernah bertanya kepada guru saya Diktur Yusri Rizki Assyid Jal Al-Hasani Hafizahullah wa ta'ala Yang saya belajar dengan beliau Di Mesir, Nabi Habib Tersawuf, Al-Qidah dan sebagainya dengan beliau Okay, nah saya bertanya satu hari jika kami pergi menjelari makam seorang tokoh ulama, tokoh il, ulama uh, dalam ilmu, dalam ilmu tahu, al-Sheikh uh, al sheikh sheikh Abu Hassan al-Shalbi di Mesir lah, di, di, di Aswan tempat uh, itu, di, di kawasan selatan Mesir. Jika kami syor sama tempatnya. Jika belajar etika itu, jika mendarakan konsep tersebut di kita buka kita taklah mengaji belajar. Belajar dan sebut tentang soal ikhlas ini dan istiqamah, lalu saya bertanya kepada guru saya, jika itu tentang apakah ya alamat ikhlas? Apakah dia tanda-tanda orang -tanda itu ikhlas? Ikhlas itu senang sukar nak dijelaskan. Sebab itulah orang ulama' berbeza-beza pandangan Dari kita tengok ijadis Banyak umam Nabi datangkan pandangan-pandangan ulama' tentang apa dia itu ikhlas Ini saya nak sebut dulu harga-hara Maka saya ditanya kepada guru saya Ya alaman ikhlas, apa dia tanda-tanda ikhlas Sebab ikhlas ini satu benda yang sangat suka nak dijelaskan Nak mudah ceritanya apa tanda-tanda ikhlas maka guru saya Dr. Isri Ruzli Assyid Zab al hasan dengan hati untuk Allah menjawab dengan sangat ringkas tapi sangat pertusan pada diri saya dan sangat mudah berbarang apa tanda suami ikhlas dalam satu amalan kata guru saya ada dua tanda paling mudah nak kita tengok kita ikhlas atau tidak dalam amalan kita. apa di tanda tersebut yang pertama yang kata guru saya ialah dia akan merasa sentiasa berasa kurang berasa serba kekurangan terhadap amalan yang dia lakukan dia buat amalan dia rasa tak cukup Allah sangatlah tu sangatlah apa yang nak banding dengan masyaallah para ulama idu, para wali-wali Allah nak bandingkan dengan orang soleh yang lain aku ni buat sikit sangat boleh baca Quran semuka Allah tu dia buku dia sekura pun boleh bangun tahajud Allah sekura lagi boleh dia buat tahajud 2 rakaat je orang lain masya-Allah dia sembang tahajud sampai 1000 rakaat ada Tuhan awak kena sembuh tak maka dia berasa sentiasa kurang tapi kalau tuan-tuan baca Quran boleh juga mesti gaya anda rasa megah dan nikmat baca Quran gaya boleh bangun sekali, saya mulai. Pusk, tengok dia agar sebelah gelap lagi. Oh, hebat ke diri, bagi saya mulai. Okay, ini maknanya dia tidak rasa kurang ke amalan. Dia rasa bermegah dengan amalan. Maknanya, hilang tanda-tanda ikhlas dalam diri. Ini yang pertama. Yang kedua, kata guru saya, ada tanda-tanda ikhlas itu ialah... Dia buat segala amalan itu istiqamah betul-betul amalan tersebut. Ada dua tanda ni maka insya-Allah mudah-mudahan ia tanda-tanda itu ikhlas dalam sesuatu amalan. Ini sedikit sebenarnya terimah dan pertemuan ni soal ikhlas secara mudah untuk kita faham dalam kita mengamalkan dalam kehidupan. Justru kata dalam Al-Quran ni ayat tadi tidak diperintahkan kita ini untuk buat ibadah kepada Allah. Dan maksud ibadah di sini ialah kita melaksanakan hak hak Allah. Haqur rububiyah wal qiyam Kita buat ibadah ni Allah suruh kita ibadah ni kita buat ini bukan kata-kata nak dapat nak dapat pahala, uh, nak dapat balasan. ...tapi kita buat ibadah mikrana melaksanakan hak-hak Allah. hak rubuhiyah. Wal-qiyam di maqamil ubuiyah. Dan melaksanakan... ...kedudukan kita sebagai hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah disebutkan juga perakyat yang kedua ini... tentang tak sampai lah ibadah korban itu kepada Allah melahirkan ha? takwa kita kepada Allah, maknanya kita korban itu tak sampai darah-darah yang korbankan, daging-daging yang kita korban itu tak sampai kepada Allah, yang sampai kepada Allah ialah niat kita keikhlasan kita dalam sesuatu amalan maka tuan-tuan, hadirin hadirat muslim-muslimah, sebab itulah Imam Nawi datangkan lagi pula akan suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur yang kita biasa dengar, dalam kuliah-kuliah pengajian-pengajian, seramah-seramah yang disebut ini dalam yang diriwayatkan daripada sinar Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda al a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila ad-dunya yashibuha aw imra'atin yashibuha fa ila ma hajara ilayh artinya hanya sekali semua perbuatan itu mestilah dengan niat dan hanya sekali setiap amalan manusia itu dikira apa yang diniatkan maka barang siapa hijrahnya niatkan kepada Allah dan Rasulnya maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya dan barang siapa hijrahnya diniatkan kepada dunia Alhamdulillah Dan barang siapa hijrahnya diniatkan kepada dunia yang hendak dicapainya atau kepada wanita yang hendak dinikahinya maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang diniatkan hijrah itu kepadanya Hadis riwayat Imam Bukhari riwayat Imam Bukhari dan Imam, imam Muslim Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, Imam Nawin datangkan Suatu hadis nabi yang masyur Yang sahah Yang juga dimuat dalam kitab Awal dalam kitab Sahih Al-Bukhari Demikian juga Ketika muslim Menunjukkan tentang Betapa pentingnya niat Dalam melakukan sesuatu amanat Sebab itulah Kata Soran tokoh ulama, Syeikh Ibn Al-Afaiyah Sekendari dalam kitabnya yang masih yang masih berjaya dan bertujuh. Yang mana kata kata Imam ataupun kata Ibn Al-Afaiyah Sekendari, Al-ahmadi surat yang kawaimat dan ruhah wujud syirik ikhlas dih. Kata Imam Ibn Al-Afaiyah Sekendari, amalan amalan sehari kita ini merupakan rangka luar adapun roh kepada amalan tadi ialah wujudnya rahsia keikhlasan dalam amalan tersebut. Umpamanya contohnya botol ni botol air ini contohnya kata Syeikh Muhammad Al-Tandari amalan kita ini ibarat seperti rangka luar. Mananya botol ini kerangka luarnya Ialah amalan Ada pun ruh bagi kerangka ini iaitu air itulah wujudnya rahsia keikhlasan dalam botol ini. Maknanya nilai botol air ini Ialah dengan adanya air dalam botol ini. Kalau ada botol ya tuan kosong tidak air maka ceritanya nilai botol air itu demikian manusia nilai manusia kita ini bukan terletak pada luaran masa-masa apa guna ada jasad? kalau tidak ada roh maka kita jadi mayat ada jasad, tapi roh tak ada, kita jadi mayat jadi jenazah maka demikian amalan itu demikian amalan kita yang kita lakukan dia hanyalah serangkan luar kita maka yang nak menghidupkan amalan tadi telah kena wujudkan rahsia ikhlasan dalam di dalam amalan tersebut. Um, begitu para ulama mengibaratkan kepada kita tentang pentingnya niat dan pentingnya ikhlas. Nak boleh ikhlas itu macam mana? Maka mesti bermula dengan niat. Nak dapat ikhlas tempatnya di mana di hati, niat di mana di hati. Maka nak boleh ikhlas mestilah memulakan dengan dengan niat ha, nak buat satu amalan pastikan mulakan dengan niat kemudian ikhlaskan kerana Allah subhanahu wa ta'ala ha, itu simple lah kita. biasa kita faham kita pun tahu cuma kita nak ulang kaji balik saya balik kepada kita sebab itulah niat ni sangat penting lah. ibadah, dalam kekuatan ibadah sumayah puasa zakat semualah dalam ibadah namun kita nak ada dapat berapa amalan yang tidak perlu kepada niat. Dia disebut sebagai korban. Ia disebut sebagai satu amalan yang mendekatkan kita kepada Allah tanpa perlu berhajat kepada niat. Kata guru saya antaranya ialah dengan berselawat. Berselawat tak perlu niat sebenarnya. Nawaitu salawat an nabi billahi tak perlu, tuan-tuan. dengan nabi tak payah niat, terus selawat dapat pahala kurbah pahala ibadah demikian juga baca Quran tak perlu kepada niat, mujarah baca Quran dah dapat pahala kita buat ibadah, itu beberapa kesini dalam ibadah kita yang terlebih itu, mesti kita kena mulakan dengan niat semayang, kuasa, rakat, sebagainya baik baik Lalu, lalu berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala ini adalah hadis sahih yang disepakati kesahihannya oleh semua ulama dan mereka mengakui tentang besar kesannya pada diri setiap muslim ia juga adalah salah satu hadis yang terkait dengan liku-liku Islam dan kerana itulah para salaf yang kemudian diikuti para salaf rahimahullahu sangat gemar membuka tulisan karyanya dengan hadis ini untuk menunjukkan kepada para pembaca Tentang baik niat mereka Dan perhatian terhadap maksud hadis yang utama Maka tuan-tuan, hadirat muslim-musliman Menjadi amalan para ulama Salaf dan qalaf Ulama yang terawal Pada guru yang terawal Islam Sampai ke hari ini Maka menjadi amalan mereka Memulakan sesuatu penulisan Karya-karya mereka ...tulis kitab, tulis buku... ...mereka akan mulakan dengan mendatangkan hadis ini... ...Innamal A'malu Binya. tuan tuan buka sahab Bukhari... ...antara hadis yang pertama adalah hadis... ...Innamal A'malu Binya. Imam Nawawi kumpulkan hadis Arba'in Nawawi pun... ...dia datangkan hadis... ...Innamal A'malu Binya. Maka kata imam imam syafi'i anda kata hadis yang nama al-ulubiniyah ini termasuk dalam 50 bab fiqh. Ini kata imam Imam Syafi'i. Satu hadis ini sahaja, boleh masuk dalam 50 bab perbahasan ilmu fiqh. Masya-Allah. Ulama kira hitung kan buat tentang soal hadis ini tak letak kat mana dalam bab fiqh. Imam Syafi'i kira-kira hampir dikuar punya saya 50 bab disusun oleh Imam Isya'i. Saudara-saudara -tah, tak tahu soal ni, tuan-tuan. Ulama mesti teliti dalam menyampaikan ilmu dan berhujah kepada kita. Baik. Ini tentang ulama untuk ul ummah. Ulama yang betul beramal, ulama al ul yang beramal dengan ilmu mereka. Baik. Maka Para ulama mengulakan kitab sesak yang menggunakan hadis ini. Lalu kata lagi Imam Nawawi kami meriwayatkan daripada Imam Abu Sa'id Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu Taala katanya barang siapa yang hendak mengarang kitab ilmu pengetahuan hendaklah dia memulakan dengan hadis ini. tuan Nah tapi yang ini janganlah hari Ini ramai kita terus terus terus kita buka terus terus terus terus terus terus terus Ha, tulis-ulis mendatangkan hadis ini sebagai permulaan mukadimah kitab mereka dah tidak menjadi amalan kita lah tapi kalau para ulama kalau mereka tulis kitab-kitak terangkan mereka sebanyakkan yang mereka memulakan dengan mendatangkan hadis ini berkata Imam Abu Sulaiman Al-Qattabi rahimahullah adalah orang yang terdahulu dari datuk nenek kita sangat gemar mendahulukan hadis segala amalan dengan niat yakni innama akmal zi ini di hadapan setiap perkara yang dilakukan atau dimulakan dari urusan agama, kerana umum keperluan orang pada niat itu ada pada kesemua jenis perbuatannya. Ini berkata Imam Al-Khatib bahasanya memang lebih dahulu lagi para para imam-imam para ulama mereka akan memulakan pemisahan mereka dengan milih hadis ini. Suatu berita daripada Imru' Abbas radhiyallahu anhu katanya hanya Hanyasanya setiap orang dipelihara Allah menurut kadar niatnya. Ada yang lain pula berkata, hanya hanyasanya manusia itu diberikan balasannya menurut niat masing-masing. Saudara-saudara -masing. hmm. hadirin hadirat Habr um, muslimat, mislim, kata Imam Abbas, setiap manusia ini akan dipelihara Amalannya mengikut niat kita. Kita niat baik ikhlaskan kepada Allah Taala, insya-Allah akan dipermudahkan. Banyak ada terjadi yang menunjukkan tentang bagaimana mereka yang memudahkan urusan manusia Allah memudahkan urusan. Antaranya yang Nabi sebut manfasan mu'minin qurbatan min qurbi dunia nafasallahu anhu qurbatan yauman qiyamah. Apa kata Nabi? Nabi kata Nabi bersabda bahawa siapa yang melepaskan kesusahan orang mukmin di dunia ini Allah akan melepaskan kesusahan dia di di, di akhirat kelak. Akhir akhir kita lepaskan kesusahan orang kita bagi sedekah niat ikhlas kepada Allah taala. bantu umat Islam di Palestin di Syria kita bagi sumbangan kita ikhlas kepada Allah taala insya-Allah yakinlah Allah akan balas. Allah akan beri jalan jalan kita, Allah mudahkan. Kalau di dunia ini tak dapat balasan daripada Allah, sekurang-kurangnya janji nabi nabi kata Allah akan mudahkan urusannya di akhirat kelak. -akhir. ini janji nabi janji yang pasti yang janji yang ditepati yang janji manusia ni barangkali tak ditepati juga. janji manusia ni kadang ada yang tak mampu ni, di, dia tapi janji Allah, janji Rasul janji yang pasti, yang tak boleh kita bantah dan tak mungkin kita nafikan baik Berkata Imam Nawawi kali meriwayatkan daripada Tuhan yang mulia Abu Ali Al-Shubail bin Iyaz rahimahullah katanya meninggalkan amalan maksiat kerana manusia adalah riak dan membuat amalan kerana manusia pula adalah syirik maka ikhlas sajalah yang dapat diselamatkan oleh Allah daripada keduanya Ini kata-kata masyhur yang disandarkan kepada Shubail bin Iyaz antara seorang tokoh Uh, ulama dalam ilmu murtasau yang dikatakan bahasanya bagai latar belakang sujud nafiah ini sebelum dia menjadi orang yang alim, yang wara, lagi sufi maka hidupannya uh, dahulunya, masya Allah, sabarullah ada sejarah hitam yang dikatakan uh, sujud nafiah ini ketika dahulunya mungkin zaman zaman muda lah, betul? zaman yang penuh dengan nafsu dan sebagainya maka antara yang disebutkan dalam suatu kisah di antara orang yang terlibat dalam penyamu, dalam merompok huzai terakhir satu hari dia pergi merompok ha, pergi merompak sampai ke sebuah rumah ha, dan dikisahkan di dia mendengar memang niat dia nak rompak rumah tersebut tiba-tiba terdengar bunyi bacaan Al-Quran yang dibaca oleh seorang perempuan Allah Alam saya tak ingat ayat apa yang dibaca kan kata imam niat ni ha, ingat. Ha, kisah yang masyarakat disebut dalam kita kitab para awliya Allah awli wali maka santai ayat tu dia terdengar ni warak ni tuan dengar Quran Masya Allah tersentuh jiwanya dia berniat nak menjelajari jatuh tersungkur di atas tasir Sujud ke, sampai tersungkur tersembang dengar bacaan Quran dia ha, sebab faham lah tuan tuan Hari ini orang dengar Quran Berasa tak berasa Sebab so -so -tak, tak faham Sebab itulah nak menjiwati Quran ni Mesti dah cuba memahami Apa yang dibaca. boleh baca Tak 6,000, 6,000 ayat Nak faham semua kau tak Kalau boleh semua bagus lah Tapi tak boleh semua Jangan tinggal semua Kata para ulama Tak boleh Buat semua Jangan tinggal semua Buat ikut kemampuan kita Takkanlah surah-surah yang kita duk biasa dengan imam baca. Kalau sembahiyam. Yang kita pun baca dalam sembahiyam. Tak mahu cuba faham apa yang kita baca. Juzuk Allah dia imam baca selalu. Dalam surat-surat jemaah dia mesti masjid. Surah ikhlas. Kita baca. Kita baca selalu. Jenis. Takkan tak mahu cuba faham apa isi kandungan. Kul huwa Allah rahad ataupun paling kuat tuan-tuan memahami menjiwai apa maksud Fatihah. Bacaan Fatihah itu fasihatul kitab. Yang kita baca hari-hari untuk solat lima waktu. lima dimana kita baca? Ha, eh, lafal kita hari. Adakah sebab kita baca untuk melepaskan ha eh, tanggungjawab semata eh? Ataupun kita baca sambil nak memahami apakah maksud Al-Fatihah itu. Bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT. Ini hmm, yang dapat kusuh orang tu tanda, Antara jalan yang dapat kusuh dalam solat. Memahami apa yang dibaca dalam solat. Maka tak boleh buat semua. Dan yang tinggal nanti semua. Suam-pamal Fatihah kita faham semua Terjemah lain seorang tuan terjemahan itu hanya terjemahan. Tapi memahami secara mendalam maksud padah itu satu benda yang lain. Maka kena menajibkan, kena menaji tuan kena belajar, baca buku-buku khas. Hidup kita kita tafsir. Pastikan kitab tafsir itu ada di rumah kita. Baca tak faham duduk naik pada ustaz, para ulama untuk kita fahamkan. Baru kita enam baca alhamdulillah rabbil Alami Allah masuklah hati dia tuan Allah kalau puji bagi Allah Tuhan yang menjadikan sekian alam tidak ada yang patut dipuji melainkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kerajaan yang maha agung melainkan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kerajaan yang paling adil melainkan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala maka setiap apa yang Allah suruh perintahkan, kena buat kalau kerajaan manusia setakat dunia dia boleh bagi kenapa ...tapi kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala... ...dunia akhirat Allah akan bagi. Di akhirat kelak, tuan-tuan di padang masyar... ...nak minta bantuan siapa lagi, tuan-tuan? Dunia bolehlah dapat bantuan. subsidi, apa ya, ...berim dan sebagainya. Dapat bantuan. Tapi di akhirat kelak, siapa nak, bantuan, nak bantu kita? Kerajaan mana nak bantu kita? Selainkan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dunia lawan kerajaan Allah... Macam dapat bantuan Allah subhanahu wa ta'ala Maka tuan-tuan baca kacau tu, masuklah hati Panjang tuan-tuan bincangkan Kacau tu, insya Allah kita akan masuk pada bab nanti. Maka pada ayat ni Dahulnya seorang yang Ada, ada kisah silamnya yang, yang, yang hitam Bila dengar Al-Quran terdetik dalam hatinya Allah bagi hidayah Maka berubahnya Daripada seorang perompak Pencuri kepada seorang yang alim yang warak yang zuhud yang hebat dalam ilmu agama Allah ini tuan Allah akan nak bagi hidayah manusia ini. Masya Allah Allah boleh bagi, bagi mereka yang berkehendak untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala siapa yang tak nak Allah takkan bagi hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kali ini mungkin saya dah ceritakan tuan -tuan, yang tentang seorang Allah masuk Islam Allah Allah kita ingat saya ceritakan tuan -tuan, tidak Maksudnya cerita dah Ha Terutah lah ha, kan masuk Islam Maksudnya Allah Masuk Islam Allah bagi hidayah jiwa yang tenang Bila masuk Islam Kita berkata-kata tuan Masa majlisah Masyabat balik Lalu kata Fudan ini Tuan-tuan Maka dia kata Meninggalkan amalan Kerana Maknisha Al-Riya Ha Ini maklis Tak biasa dengar Tuan-tuan Pelik ni Biasa kita kata Buat amalan Kerana Maknisha Itu Itu, itu Haa uh, itu riak. Biasa kita dengar buat amalan kerana manusia riak. Tapi kata Kudan Mahiyat, kita meninggalkan satu amalan kerana manusia, itulah dipanggil riak. Dan buat satu amalan kerana manusia, itu dipanggil sebagai siri. Maka ikhlasnya dengan Allah selamatkan kita daripada kedua-dua keadaan tadi. Semana so, nak faham maksud Kudan Mahiyat ni? Ini sedikit perbincangan tentang ilmu, akhlak, ilmu, tahawuf, ilmu, kejiwaan. Biasanya, buat amalan pada orang itu riak. Ya. Tapi kata semua dalam ayat, tinggal satu amalan pada manusia, itulah dipanggil riak. Ya. Contoh apa tuan-tuan? Contohnya kita, katakanlah, ha? lepas, kita semayang, uh, katakan kita main masjid, kita semayang, dia nak buka Quran, nak baca Quran. Maksud saya katakan, lepansyap ke? Pansyap boleh tak boleh semayang, semua kat balik, balik rumah. Tapi kita nak duduk mizik nak baca Quran. Tapi kita nak buka Quran, Iyih! Saat dia buka Quran, duduk sama-sama, orang tengok kita ni nampak macam bagus sangat. Nampak, Masya Allah, warak semua nak dia ni, orang nak balik rumah, tak ada rumah lagi. Jadi dia pun cancel niat dia. Tak jadi nak baca Quran. Takut orang kata dia ni bagus sangat. Takut orang kata dia ni bagus sangat. Maka dia cancel niat tadi, cancel amalan tadi. Kata Huday ibn Mahiya, itulah maknanya niat. Sebab kita tinggalkan sesuatu kerana manusia. Sedangkan sepatutnya, biarlah datang apa juga perasaan. Nak buat kebaikan, ialah orang kata apa, orang nak cakap apa. Teruskan amalan tadi. Dan kalau buat satu amalan pula kerana manusia buat kebaikan nak supaya orang sebut-sebut nama kita. Uh, orang puji kita. Uh, orang angkat kita. Orang lancik kita miskin-seng-seng-seng. Maka kata Quran ayat itulah syirik. Karena kita buat bukan kerana Allah, kita buat kerana nak nak manusia nak puji-pujian, Nakkan kan habuan-habuan yang kita inginkan. Kata Quran ayat itulah syirik kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka bagaimana dapat ikhlas bagaimana, bagaimana sifat ikhlas itu kata tulis makliat, apa-apa yang Allah selamatkan kita daripada kedua-dua keadaan tadi maknanya, kalau kita buat satu amalan timbul rasa ish tak jadi buatlah, takut orang kata jangan tinggalkan amalan tadi, teruskan buat kalau kita buat amalan pula, berasa kerana nak orang puji, nak orang uh, sebut-sebutkan Maka istighfar Banyak-banyak minta ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah hilangkan perasaan-perasaan ini Daripada daripada diriku ini Sebab so, itulah Kata Kudai Bahian <tik> Apa-apa yang Allah selamatkan Makna yang satan ikhlas ini Ialah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang nak bagi ikhlas Yang Allah tampakkan ikhlas itu Ialah Allah subhanahu wa ta'ala Cuma kita kena berusaha minta doa kepada Allah, Ya Allah, ikhlaskanlah niat aku ini. Ikhlaskanlah amalan aku ini. Ini kita letak pengantungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata amalan kita yang kita buat ini, teman nah, dan, nah, Para ulama bincang, ada ketahan itu, soal niat dan soal keikhlasan. Baik. Kita bagi laluan, laluan dulu pada Ajar, insyaAllah Kita sambung sedikit dan kita akan Kandungkan tulis ini InsyaAllah kita sambung sedikit Kerana nak esikip Ataupun nak lelengkau ucap ucapan yang tulis oleh Imam Nawawi ini Agar tidak adil lah. ha? Untuk Kita membaca, kadang kita baca Kitablah sekarang ini Yang ditulis oleh Imam Nawawi, maka kena ikutlah kena baca sebut sedikit saya sebutlah apa yang dikelis oleh beliau karena ini ada kita baca kita taklah walaupun tuan, tuan ha, biasa dengan sebagainya kita sebutkan juga apa yang disebut oleh Imam Nawawi Nawi ha. Maka kata Imam Nawawi lagi menunggu surat 25 berkata Imam Al-Haris Al-Muhasiri Orang yang benar ialah orang yang tiada peduli kalau hilang penghargaan orang terhadap dirinya demi menjaga kebaikan hatinya kemudian dia tiada ingin orang mengambil tahu tentang banyak sedikitnya amalan baiknya tetapi dia tiada pula membenci kalau orang mengambil tahu keburukan amalannya contohnya yang menawih kata-kata ulama tentang tanda-tanda orang yang ikhlas apa antara tandanya tadi? yang pertama oleh Sudha Al-Ma'iyah yang keduanya tanda yang disebut oleh Imam al muhasibi tentang orang yang ikhlas ini maka dia tak buli kalau orang dia buat macam baik orang tak hargai dia. Dia bagi sumbangan pada masjid, buat kebaikan pada masjid, ke buat kebaikan apa je pun dia buat, orang tak hargai. Dia tak kisah, tak buli, tak apa masalah. Karena dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nakkan pujian, bukan nakkan penghargaan. Nah, tuan ni susah agak saya orang jadi. Hari ni biasanya orang buat kebaikan, kebaikan dia nak disebut-sebut nak di ha, nak nakkan sesuatu ini yang berlaku yang berliki kita lah kemudian kalau boleh dia pun tak nak orang tahu juga amalan uh, amalan kebaikan tersebut kalau boleh lah dia tak nak orang lain tahu orang banyak sama sikit ataupun kalau dan dia pun tak sesuai kalau orang tahu dia pun ada buat keburukan ada buat kerana elok maka dia tak kisah lah. orang nak orang nak membenci dia orang nak keji dia, sebagainya so, dia tidak ada rasa rasa sedih, dia tidak ada rasa apa-apa contohnya, dia buat kebaikan daripada kesilapan dia buat orang kutuk dia, orang keji dia, malah buat kebaikan aku buat kebaikan orang tak pandang, buat sikit kesilapan itu yang dipandang, malah dah buat kebaikan berputus asa dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Itu kata Nabi dalam satu hadis Nabi disebutkan Inna Allah la yamal wa hatta Allah takkan jemu, anda kata kita tak jemu kepada Allah Subhanahu wa taala. So, kita jemu tak dapat rahmat Allah. Allah, Allah pun jemu nak bagi rahmat kepada kita. Dan kata lagi Imam Nawawi daripada Khuzaifah al al-Marashi al rahimahullah, katanya ikhlas itu ialah apabila amalan sang hamba itu sama sahaja pada zahir atau batinnya ini lagi tanda-tanda ikhlas amalan zahir dan batin sama ya tuan -tuan. maknanya amalan hatinya ikhlas maka zahirnya pun ikhlas, maksudnya apa tuan-tuan maknanya zahirnya itu juga ikhlas, maknanya kalau dia duduk sorang-sorang pun macam itulah dia, duduk dengan orang ramai pun macam itulah dia ini tuan-tuan ini tuan-tuan, jika dia main masjid ada ramai orang, mashaAllah rahim sungguh Mayang sunat Tak tinggal sebagainya Tapi bila kita duduk bersendirian Di rumah Mayang sunat tu kadang buat Kadang tak buat Tinggal dan sebagainya Ataupun Kalau di masjid ni Salat sunatnya Masya Allah Panjang baca tu Di rumah Nak sunat pendek Dan Apatah ni kalau tak buat Lalu seorang kita Dengan orang ramai Dia nasyap Serkan Tapi belakang orang Dia lah paling malas sekali. Maka tuan-tuan Maka itu tanda kata para ulama tanda ikhlas ialah amal zahir dan batinnya sama saja Ini muhasabah kita lah tuan-tuan, muhasabah diri saya tuan, -tuan. Haberin, haberin. Dan kata Imam Nawawi lagi kami meriwayatkan daripada Imam Ustaz Abdul Qasim Al-Qusairi rahimahullah, katanya ikhlas itu ialah mengkhususkan ketaatan sepenuh hati terhadap Allah Taala semata iaitu hendaklah meniatkan ketaatan itu sebagai takharub atau pendekatan diri kepada Allah tanpa menyebutkannya dengan sesuatu yang lain umpama berpura-pura kepada makhluk atau memancing kepujian daripada manusia ataupun apa sahaja yang searti dengannya selain takharub kepada Allah Ta'ala. Ini kata Imam Khusyairi, makna niat itu mestilah kita niatkan sepenuh hati ketaatan kepada Allah untuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan yang mengharap pujian ataupun berpura-pura ha, kepada makhluk atau siapa punlah ha. kita dengan siapa pula dengan kawan-kawan kita kita dengan saudara mara kita kita dengan lalu kita kita dengan pak ha, mentua kita Makubu kami pura-pura kita buat memang karena Allah Subhanahu, eh, subhanahu wa Taala. Dan berkata Tuan yang Mulia Abu Muhammad Sahil bin Abdullah Atshturi atau Atshtari or, orang-orang yang pintar telah meneliti tafsir surah Al-Ikhlas dan mereka tiada mendapati Selain daripada maksudnya yang berikut saja, iaitu Hendaklah semua gerak-gerinya dan diamnya, baik yang rahsianya ataupun yang nyata. Semuanya ditujukan kepada Allah Taala saja. Tiada dicampuri dirinya atau hawa nafsunya atau dunianya. Ini kata Imam Nawawi yang menakalkan daripada Imam Tusturi bahawasanya para ulama mengkaji surat likhlas. Para ulama mengkaji surat likhlas yang ayatnya itu ringkas pendek maka apakah isi kandungan surah ikhlas -lah itu tak lain tak bukan ialah surah itu menyentuh tentang supaya kita ni setiap gerak-geri kita ini mestilah ditujukan kepada Allah Subhanahuwataala ikhlas kepada Allah Subhanahuwataala tidak ada perkara lain melainkan kerana Allah Subhanahuwataala pekerjaan kita rezeki kita kerana Allah kita buat tugasan kita sebagai suami, kita sebagai isteri kerana Allah, memasak kerana Allah, menjaga anak kerana Allah, maka ini semua budak, -budak kita ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukannya ada niat yang lain mengikut hawa nafsu, ataupun ada perkara-perkara yang ha, lari daripada niat kita lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan saya rasa minta lagi untuk saya habiskan bacaan pada Imam Nawawi ini, untuk habis pada pasal ini, sebagainya kita nak melihat tentang ikhlas itu boleh laluan, sedikit ya, saya ambil kata Imam Nawawi dan kami melewatkan daripada Ustaz Abu Ali Addaqa rahimahullah, dia berkata ikhlas itu ialah, memelihara diri agar tiada dilihat oleh orang ramai dan kebenaran pula ialah Mesucikan diri daripada Tunduk kepada hawa nafsu Sebab itu seorang yang muhlis itu Tidak ternampak dalam amalannya Sifat riak. Begitu pula orang yang benar Tidak ternampak pada dirinya sifat mujuk Atau bangga diri Ini juga antara Tanda-tanda ikhlas Kemudian kata lagi Daripada Zulunul Al-Nusri Rahimahullah dia berkata ada tiga tanda yang menjadi amalan, menjadi alamat ikhlas iaitu menyamakan puji dan cela daripada orang-orang awam melupakan melihat amalan ketika beramal dan menuntut pahala amalan di akhirat. Ini antara tanda-tanda tiga tanda kita ini ikhlas. Mana puji dan dengan kecian di manusia ni tak beri kesan pada amalan kita. Dan kita tak tengok sangat amalan kita ni banyak ke sikit dan kita kita menuntut pahala di, di akhirat kita. Dan kata Imam Nawawi dan kami meriwayatkan daripada Imam Al-Qush rahimahullah katanya serendah-rendah tingkatan kebenaran ialah menyamakan amalan yang rahsia dengan amalan yang nyata tadi contoh tadi soal amalan zahir dan al-Battin dan berkata lagi daripada Syihab al-Qishari rahimahullah katanya tidak akan mencium bau kebenaran seorang hamba yang bermuka-muka dengan dirinya atau dengan orang ramai sebenarnya kata sebenarnya kata-kata kokoh dalam permasalahan ini tidak terhitung banyaknya tetapi apa yang sudah saya sebutkan memadailah buat orang-orang yang mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan nak bincangkan soal para ulama Tentang ikhlas ini sangat banyak Sangat panjang Inilah yang berpada yang Nabi sebutkan kepada kepada kita Sebagai ringkasnya kesimpulan Bahawasanya niat itu adalah suatu kewajipan Dan ikhlas juga adalah suatu kewajipan dalam amalan kita Maka kena sebuah kita perbarui niat Dan pastikan semua ikhlas kerana Allah subhanahu wa taala Dan terkaitan ikhlas itu ada tiga kata Imam Nawawi cikatan yang paling tinggi ialah ibadatul ahraaf, buat ibadah kerana Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang yang merdeka, maka ini cikatan ikhlas paling tinggi, yang kedua cikatan dipanggil sebagai ibadatul tujar, buat amalan kerana nakkan pahala, ini cikatan ikhlas yang kedua yang yang paling rendah sekali ialah keikhlasan kita, disebut oleh sebagai ibadatul abid buat ibadat seperti orang yang terpaksa, seorang hamba ...yang terpaksa buat kerja untuk tuan dia. Maka... ...juga ikhlas. Tapi tingkatan yang rendah. Maka mudah-mudahan kita cubalah... ...berusaha mendapat tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Itu ibadat al-ahraq. Buat ibadat seperti orang yang merdeka bukan kerana terpaksa, bukan kerana nakkan kahlah mata-mata, tapi nak rahmat dan meredah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aman tidak dikerima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berpada cakap ini, teman-teman, Habib Muhammad Mishimah, memaaf sedikit, kita lajak dan Allah akan sambung kepada khasal tentang beramal dengan shabat al-amal. Pada pilihan yang akan datang, insyaAllah seperti Pada Muzashal Ketahuilah bahawa siapa yang telah Diberitakan kepada yang seratus Daripada apa yang amal Hendaklah ia mengamalkannya Walau sekali sahaja Sampai ia tersira dalam kumpulan Ahlinya, insyaAllah katakan bisharakan kepada telayan yang datang sekalian yang Allah yuhinka dan dipanggilkan ke umur dan isyarah kepada Allah subhanahu wa taala nasta'bihu al-qadr aku quli qawli hada wa astaghfirullaha al assalamu alaikum wa rahmatullahi wa اللهم وقنا جنوبنا اللهم وقنا جنوبنا اللهم وقنا جنوبنا ولوالدنا وأولادنا ولما شيخنا في الدين ولما أحبنا فيك ولما أحسن المؤمنين المؤمنات اللهم اجعلنا من المسلمين المسلمين الحياه اموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك ايمانا دائما ونسالك قلبا خاشعا ونسالك علما نافعا ونسالك يقينا صادقا ونسالك عملا صالحا ونسالك دينا قيما ربنا أهدنا لأزواجنا وزرياتنا وتعون وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخة فيما عجبنا وفيما عزبنا وفيما عزبنا أصر الله على سينا وحمد وعلى آله وصالح أجمعين سبحان طب العزة عما يوشفون والسلام من الشرقين الحمد لله رب العالمين أبوه من تصدقك أفره من الشرع العظيم